Глузувало з мене, але руки їхні мене не дотягувались. Усі ті люди були світлі й чисто вбрані, я ж чорнів, і одіжна мені розсипалася. Та в якусь мить я побачив старця, оповитого пісковими хмарами. Він, як і я, був геть чорним і сухим. Чи може то мені приверзлось, бо старець був ген далеко, аж побіля мурів міста. Я знав, що старець дивиться на мене, хоч навіть не бачив, де в нього голова. За якусь хвилю я вже знав його ім'я і те, де в нього були діти. А у старця були довгі руки, і ними він виписував знаки на піску. Потім вкладав у ті знаки пташиний послід і ліпив коралі. Я, здається, все життя знав, що, з'ївши тих коралів, зможуть далі йти до міста. Але старець продавав їх лише молодим дівчатам. Тоді на коротку мить все сповнювалось любов'ю. Та зовсім скоро дівчата ставали матерями, і їхні перса наливались важким молоком. Світла любов помирала. Я заплакав і прокляв старого. Чи, може, поблагословив? Бо то ж він давав покоління місту. Він малював принаду на тілах і вдихав дешеві душі. Старий все знав про мою дитину. Вона померла тричі, як і жінка, що її породила. Вони спалили мій дім і волосся на моїй голові. Я не плакав, лиш більше ні до кого вже не говорив. Старець на виднокраї не рушав з місця. Не рушав і я. Ми були на двох кінцях однієї жордини, І я зареготав. Та враз закашлявся від піску і замовк, щоб не задушитися. І старець став підходити ближче. Ноги мої вгрузали глибше, але то вже було байдуже. Я догорав. Старий тримав ліву руку у кишені, а правою щось показував небо. Воно стиха клекотіло і шугало хмарами за пальцями старого. Зненацька він тицьнув пучкою у мій бік, і хмари відразу ж опосіли мою голову. Було важко дихати, і я худко задрімав. Мене ніхто не будив, прокинувся я сам з приходом ночі. Ні хмар, ні старого виду не було. Щось шерехате качалось по моїх грудях. То були дідові коралі. І я стягнув і надкусив одну намистину. Вона бридко смерділа і була квасною на смак. Якщо я лишу це, то помру. І я почав помалу жувати коралі. Та й знову провалився десь під сон. Тілом тіпнуло, і я побачив червоне. Перше. Я був жінкою. Блудницею, як і більшість тих, що носять золото і коштовне каміння у кучерях. Ні, я був відьмою, що принісши вечерю, розважала гостя химерними картинами на дні вилизаного її утройним язиком тареля. То, певно, і був мій перший похід у чужі країни і століття, бо на сріблі того тареля я бачив геть незнану історію, я чув зітхання слов'янок, що злягались із варягами. Я бачив розірваний одяг на їхніх персах. Чув запах і смак поту на стегнах. Я мацав гарячу кров людей, котрі лише щойно жили, а тепер вже збирались годувати червів. Я купав чужих дітей у пахучій воді і відносив їх до жертовника, шлях до якого відразу ж забував. Я тікав від стріл і дерся на стіни несвідомої фортеці, що ім'я її – З. І все те я робив одночас. Помирав, віддавався, вбивав і мріяв про вбивство чи злягання. Зрештою, мені було все одно. Я байдуже витирав срібний таріль своїм волоссям, крадькома проте заглядаючи – чи не визирне із дзеркала хитре око проклятого старця? Я прокинувся, лежачи на краю піщаного урвища.